61. Icu az ajtó felé indult. Halász esetteni parkodott útját állni, de a lány elsiklott mellette és kilépett az ajtón. Halász tehetetlen Tétóva pillantást vetett az öregekre, és Icu után indult. Az utcán érte utól Icut, de a lány harag nélkül, majdnem szelíden arra kérte, ne jöjjön tovább egy lépést se. A telefon fülke felől Rita közeledett. Feri egyszeriben lemaradt, és az ellenkező irányba ódalgott. Rita közben odaért és megkérdezte. – Szervusz! Feri nem jött le? – Nem. – Még aza is van. Icu nem vett tudomást a megjegyzésről. – Tessék, mit akarsz tőlem? – Üljünk be valahová, majd elmesélem. – Szeretnék mielőbb végezni. – Kevés az időm. Várnak? – Helyes. Ott egy pad. Üljünk le. – Rendben van. – Hagyta jóvá, Icu. – Szóval mi az a fontos dolog, amit meg kell tudnom? Rita hangja idegesen csengett. – Nézd, te nem ismersz engem. Talán furcsának tűnik, amit kérek tőled. – Hagyd békén, Ferit! – Icu úgy fordult Rita felé, mint akit kígyó csipet meg. – Komolyan mondod? – Alálosan komolyan. – Nevetnem kell. Én, a menyasszonya, hagyjam békén. – Igen. – És ha szabad kérdeznem, miért? Milyen alapon és milyen jogon kéred ez tőlem? – Mert nem vagy hozzávaló. – Hát, kivaló hozzá? – Te? – Én sokkal inkább. – Ha azért hívtál, akkor azt hiszem ennek a beszélgetésnek semmi értelme. – De van. Én jobban szeretem Ferit, mint te. Icu kiség gúnyosan felkacagott. <gülüyor> Kár nevetned, jegyezte meg szomorúan Rita. Én vagyok a mennyasszonya. Ha én lennék a mennyasszonya, csak velem járna. Icu kihívó hangon kérdezte. És miért nem te vagy a mennyasszonya? Azért, mert velem később találkozott, amikor már belédesett és eljegyzett. Szerencsére te sohasem leszel a felesége. Tessék, folytasd! Ez az ő szerencséje is. Te tovább akarsz tanulni. Milyen szerelem az, amelyik feleslegesen várat magára hat-hét évi? Te tanulsz, de addig ő mi csináljon? Töltsze velem az idejét. Tegyük fel, hogy összeházasodtok, és mi lesz az eredmény? Boldogság! Kérdezhetek valamit? Szólt közbe Icu hidegen. Amikor megismerted Ferit, megmondta, hogy menny asszonya van? Igen. Akkor megvan a véleményem rólad. Nem csodálom, hogy szegény Ferit egy ilyen gátlástalan nő befonta. Rita gúnyosan elmosolyodott. Édesem, melletted nem kellett befonni. Jött magától. Egy szavadat sem hiszem. Ilyen nő, mint te, mindenre képes. Hogy is tudtam szóba állni veled? Valaki ennyire ne szígyelje magát. Szóval, még sértegetsz is. Én meg azt hittem, hogy egy értelmes nővel fogok beszélni. Hát ide figyelj a Vésd jól abba a kis agyadba, lehet, hogy te vagy az arája, mégis azt ajánlom, hogy vedd le róla a kezed, és azt a két szép borjú szemedet meregesd másra. Ícu felállt? Befejezted? Még nem. Tudd meg! Engem nem a gyűrű köt össze hozzá, Hanem a szerelem. Szép kis szerelem! Még valami tudnot kell. Gyerekünk lesz. A kisbolytár barátságos hely volt. Piros kockás asztalai mellett Csöndesen borozgató, Sörözgető emberek üldögéltek. Az egyik asztalnál laciült ült Angélával. Előttük üres poharak, már menni készültek. Laci ugyan még szeretett volna maradni egy pohári talereig. Szója pincérnek, lacikám, noszogatta Angéla Szeliden maradjunk még egy kicsit. Emlékszel, mikor voltunk itt először? Amikor összeköltöztünk, de most már menjünk, mert Ferkó nem tudja, hol maradtunk ilyen sokáig. Úgy beszélsz, mintha Ferkó kisgyerek lenne. Értsd meg, ideges vagyok. – Az más? – mondta Laci engedékenyen, de Angéla már másfelé nézett, és hirtelen megszorította Laci kezét. – Nézd csak, Laci, ki jött be? – Halász Feri, és micsoda borús képet vág, ide hívom. – Feri, Ferikém. Feri oda ballagott, csak a vak nem látta rajta, hogy igen rossz kedvű. Csüggetten köszönt Angélának, kezet nyújtott Lacinak. Ő komám, ne éresd magad! bíztatta Laci, sferi szót fogadott, helyet foglalt az asztalnál. Köszönöm. Beültünk egy pohár sörre, de már megyünk is haza Laci tréfásan megjegyezte. Hív az atyai kötelesség! Angéla női ösztöne valamit megsejtett, Laci karjára tette a kezét, és titokban intett, hogy ne fizessen még. A pincér ott állt már az asztalnál, halász Feri megelőzte lacit és már rendelt is. Hozzon egy liter jó bort! Angéla megcsóválta a fejét. Nem lesz az sok Feri? Sok. Drága Angéla, inkább kevés lesz. Legalább istok velem egy pohárról. Laci elbizonytalanodott. Talán majd legközelebb? Angéla váratlanul kijelentette. Jobb lenne most meginni azt a pohár bort. Laci nem értette a helyzetet. Az előbb még... Kezdte óvatoskodva, de Angéla rászólt. Az az előbb volt. Meggondoltam magam. Azt bizony jól tette, mondta halász, és Lacihoz fordult. Nincs egy telefonérméd. Laci a zsebében kotorászott egy ideig, és előszedett egy tantuszt. Tessék! Köszönöm, majd megadom a hatvan fillért. Halász elment telefonálni, Laci meg Angélához fordult. Nem értelek szívem. Úgy látom, valami baj történt. Nem vetted észre? Egy litert rendelt saját magának. Minek ennyi bor? Nem akarom, hogy leígya magát. Maradj vele, én hazamegyek. Jó, de magadra is vigyázz. Halász Feri már jött is vissza. Hozhatnák már azt a bort. Az embernek mindenütt várni kell. Angéla felállt, és indulni készült. Gyerekek, akkor én megyek. Laci itt marad, nehogy azt mondják, papucs alatt tartom. Nem szeretném Feri, ha rossz példát látna, és elmenne a kedve a nősüléstől. Feri csüggetten legyintett. Áh, ah, ne is emlegesse Angéla. Valami történt maga és Icu között? Icu? – Mi van Icuval? – Megérkezett. – Itt van. Icu lépett az asztalhoz, és fagyosan üdvözölte a társaságot. – Szervusztok! – Csak emlegetni kellett téged, és azonnal megjelentél. – Egy pillanatra jöttem. – Halász bátortalanul megszólalt. – Az előbb már telefonáltam hozzátok, de azt mondták, hogy még nem érkeztél haza. Laci széket tolt Icu elé. – Őjj le, hugocskám! Mi úgyis hazafelé készülöttünk, nem zavarunk? – magyarázta Angéla. – Egyáltalán nem zavartok. Egy pillanat alatt végzek én is. Halászferi dadogott idegességében. – Icukám, nagyon kérlek, ülj le, beszéljük meg! – Nem! – jelentette ki határozottan Icu. Nekünk már nincs egymással semmi megbeszélni valunk. Tessék, itt a gyűrűd! Leúzta az ujjáról és az asztalra dobta a gyűrűt, A kis aranykarika koppant egyet és elgurult a poharak között. Senki sem kapott utána. A kihalt csöndes külteleki utcán ballagott hazafelé a beborozott halászferi. Amikor a lakásához ért, elébe toppant a kapu alól Rita. Feri abbahagyta a részek dudorászást, és meghökkenve megállt. – Hé, ki az? – Én vagyok Ferikém, mondta a lány. – Icu? Mi van, kislány? Meggondoltuk magunkat? Nah, – Nem az Icu. Rita vagyok. – Rita, hát az ki a fene? Madár vagy sütemény? – Nagyon kérlek, ne bolondolsz. Feriből kibudjant a részegek túlzott önérzete. Ki merj azt mondani, hogy én bolond vagyok? Senki se állította, hogy te bolond vagy, Ferikém. Maga a kicsoda? Milyen jogon tegez engem? Rita vagyok, nem ismersz meg. Tiszta hülyeség, mi a fenét akarsz? Hagyjál engem békén, én aludni akarok. Aludni, érted? Rita csitította a férfit. Csendesebben. a végén még rendőrt hívnak. Ha és akkor mi van? Rita megunta a húzavonát, és ráförmet halászra. Viselkedj rendesen, vagy itt hagylak? Nem azért ácsorogtam órákig az utcán. Ácsorogtál. Halász, mintha kezdett volna magához térni. Itt hagysz? Rendben van. Örülök neki. Köszönöm, hogy ilyen szépen eligazítottad az életemet. A látásra. Megmondtam neked előre, hogy az a nő nem hozzád való. Ezt rám kellett volna bíznod, hogy eldöntsem. egy szépen haza. Rita közelebb lépett, és suttogóra fogta a hangját. Tudom, hogy most haragszol rám, de később igazat adsz nekem. Feri megtalálta a gombját és rátette a kezét. Várj, ne csönges még be! Azt mondtad, szeretsz engem, fogta meg a kezét a lány. De azt is mondtam, hogy vőlegény vagyok. Valamelyikünknek hazudtál, valamelyikünknek alantas szerepet szántál. Elvállaltad. Futottam utánad. Nem, de éreztem, hogy szeretsz. Mi egymáshoz tartozunk. Halász most már egyre józanabbul szilárdan állt a lábán. Ridegen nézett a lányra. Ide figyelj, Rita! Elegem van belőled. Ne akart, hogy megbántsalak. Tűnnyel. Én téged többé nem ismerlek. A lányt nem volt könnyű lerázni. Szóval végeztél velem, fiúka? Minek nézel te engem? Azt hiszed, ilyen könnyen elintézel? Fogsz te velem még más hangon is beszélni? Hamarosan? Add fel a reményt. Nem varrod magad a nyakamba. Rendben van. De hogy legyen, mind gondolkodnod reggelig, mondok még valamit. Gyerekem lesz. Halász felnevetett. Gratulálnék, ha hinném. Egyébként akkor sem varrod magad a nyakamba. A házmester kaput nyitott, halász bebotorkált a sötét kapu alá, Rita pedig elindult hazafelé a sötét utcán. Szabóni és Icu felkapta a fejét, amikor a szomszédban megszólalt az zongora. Szabóni egy ideig élvezettel hallgatta a zenét, azután megszólalt. Ebben a gyerekben van akaraterű. Kiben anyukám? kérdezte Icu szórakozottan, mert mostanában semmire sem figyelt igazán. Hát a Tiborban. Most is éppen olyan szorgalmasan gyakorol, mint amikor Péteri úr itthon van, vagy a felvételi vizsgája előtt. Ez a felvételi kisé szíven szúrta Icut. Jó neki, sóhajtotta érzelmesen. Felvették, azután a gyakorlás már csak szórakozás számára. Nem egészen, ellenkezett Szabó néni. Én ugyan nem vagyok okos és művelt, mint te. Anyukám, ne kezd előről, én sem vagyok az. Ha mások is olyan komolyan vennék a választott pályát, mint ez a Tibor gyerek. Itzú felkapta a fejét. Én talán nem vettem komolyan a felkészülést, de valljuk be, az én felkészülésem korán sem volt olyan szórakoztató, mint Tiboré. Tudod, anyu, sokat gondolkodtam azon, ami történt. Feri sem került volna talán ilyen helyzetbe, ha én nem akarok annyira orvos lenni. – Mutaság, Egy rendes fiú nem csinál olyat, ha igazán szereti a menyasszonyát. Most aztán benne van a pácban. Remélem, ma sem álltál vele szóba. – Nem. – Icu a szekrényhez lépett és a lemezek között válogatott. Szabó néni rosszallóan csóválta a fejét és nem állta meg nélkül. Ne gondolj mindig ő rá, kislányom. Még egyszer felteszem a lemezét, aztán összetöröm, vagy odaadom valakinek. Ígérd meg, hogy utoljára kislányom. Icu bólintott és elindította a lemezt. Mind a ketten maguk elé meredtek, amik hallgatták a számot, megáll az idő. Közben csöngettek az ajtón, de Icu intett az anyjának, hogy várják meg a lemez végét. Amikor aztán az utolsó akkord is elhangzott, Szabó néni ajtót nyitott, mert aki kívül állt, ugyancsak türelmetlenül nyomkodta a csengőt. Szabó bácsi mérgesen dohogva lépett a lakásba. – De sokáig várattatok. Talán bújtattok valakit? – Kibérhatatlan vagy, papa. Legyél tekintettel legalább ícú lelki állapotára. Szabó bácsi felfedezte a nyitott lemezjátszót. Aha. Most már tudom, miért jöttetek olyan sokára. Szabóéknál emlékestet tartottak. Ilyenkor megáll az idő. Szabó néni egy legyintéssel másra terelte a szót. Inkább arról beszél, hogy mi újság bandiéknál. Sok jót nem mondhatok. Irén magától kikelve mászkál. Rátharagszik mama, mert Petikének napok óta fáj a hasa. Szerinte itt rontotta el a gyomrát valamivel. Orvost hívtak? Holnap akarnak. Fogadni mertem volna. Láza van a gyereknek. Petike a télen eltörte a hőmérőt, és azóta nem vettek újat. Jellemző, Állapította meg megicú, megrovó hangon. Biztos, hogy bandiék hívnak orvost? Aggályoskodott Szabó néni. Az lesz a legjobb, ha elszaladok hozzájuk. Már kapta is a kabátját, és kisuhant az ajtón. Szabú, rossz kedvűen nézett utána. Anyád teljesen megkergült. Valaki megint megnyomta az ajtó csengőt. És minek csönget, amikor besezártuk az ajtót? Ki kiabált? Nyitva az ajtó! Az ajtóban halászferi állt, zavartam, mint egy kisdiák a tanár előtt, amikor tetten érték, hogy rossz fát tett a tűzre. A szobában szinte megfagyott a levegő. Jó estét kívánok! Bocsánat a zavarásért. Szervusz, Icu. Jó estét. Azért jöttem, hogy tisztázzam. Icu fagyosan közbevágott. Már nincs mit tisztáznunk. Szabó bácsi nyugtatgatta. Maradj csak, kislányom. Ő le, Feri. Halász Feri a szék szélére ült, kezében forgatta a kalapját, és nehezen töredezve kezdte mondani. Szeretném tisztázni a dolgokat. Bocsánatot kérek azért, ami vasárnap történt. Tessék elhinni, nagyon-nagyon sajnálom. Mentegethetném magam, de nem teszem. Csak egyet akarok. Azt, hogy Icu bocsásson meg nekem. Vedd vissza tőlem a gyűrűt. Szakítottam Ritával. És a gyerek? Esküszöm, csak kitalálta. A gyereket? Azt tagadod, de annyit elismersz, hogy viszonyod volt vele. Én egy szóval sem mondtam, Kár lenne erről vitatkozni és újból hazudozni. Eleget hazudtál már eddig is. Beismerem, nem tudtam rád várni. Meg tudod bocsátani? Nem, csalódtam benned. Hagyj engem békében. Icu érezte, hogy mindjárt sírva fakad, ezért kirohant a szobából. Szabó bácsi csak üldögélt és a fejét ingatta. Halászferi könyörgőre fogta a dolgot. Szabó bácsi, segítsen nekem! Maga férfi, és biztosan jobban megérti. Higgy el, én csak icút szeretem. Megértelek, de nem adok igazat. De miért, Szabó bácsi, miért? Ezrekkel megtörténik ez, s utána minden rendbe jön. Nem, fiam, nem minden. Én nagyon szeretem a lányomat, és szeretném, hogy boldog legyen. Hat hónapig voltatok jegyesek, de te egy fél évig sem a hűséggel. Hogyan bírnád ki egy életen át? Hiszen a te ilyen rövid időre sem állta ki a próbát.